Baixamos a música e recibimos ao noso correspondente eh, eh, grande viaxante eh, persoa importante na nosa comunicación en, en galego moi boa tarde, Joan Bueno, de importante non, importante non. Para nos, para nós para nos sí. para nos outros, sí pero as, nós somos amigos. Eh, <risas> eh, a mí hasta me saco colores. <risas> bueno, bueno no, no, moi no, boa tarde, no, no. xoa, moi boa tarde. Eh, Oxe, mm, que tal? Eh, máis ou menos sí. uh, forte ou, ou baixando esa temporalidade, temporalidade desagradable? Preparadevos que está entrando Marta e non te digo nada o que está caendo agora. Creo, creo que vai atravesar... Eh, España e vai chegar aí con forza creo que vai haber reja para todos eh? <risas> <E> vai, <risas> vai, desde, manda... de, desde o mediodía e quida medo, eh? Va, a metro manda, manda, manda truco eh, algo eh, que no... está caindo xa, non trajan xa ni o océano é capaz de trajar tanta agua. creo que vai subir hasta o océano atlántico bueno, pero aí andamos e aí andamos eh, eh, bueno, pues, eh, os galegos non temos merachuga Estamos acostumbrados, a tanta, tanta, tanto, no, eh? Cantata. Sí. Ben, pois, pues, eh, que facemos? Os pues, moixixelo, alguestes días tiña que preparar, eu vou o día en tres camp, campo, porque é curioso, entre borrasca, e borrasca, hai un anaquiño que que se ponga cousa, bueno, decente, decente de sol, no, pero deixa de chover un rato. Vale, vale, menos mal, menos mal. como fai tempo que nos vamos pola beira do mar e eh, no estaban os tempos para desprazarse moi xeo vamos ir ata Tirán en a ti en Moaña Tirán non é moi non é moi longe da tua, da, no, da tua no, localidade eh, lógicamente é eh, eh, península non na península do Morrazo eh, eh. eh entón disxeo fai tempo que non vou porque ademais fixeron unha reconstrucción e vou ver como quedou a igrexa de Santiá ou de San Xuán de Tirán Eh, quedou un traballo ben feito ben, ben adecentado da última vez que vinha ali e fixeron un traballo de todo no, no tallado eh, ben, ben, muy ben, quedou, muy ben. ben eh, eh, porque foi unha tirán bueno, pois moi sinxelo porque eh, os que non conhezan senón que conhezan é unha iglesia do siglo 12 XII, siglo XIII do románico pero están clavadas casi no mar. Dá a sensación, bueno, no adro da igrexia, sale un paredón e caen picado mar, verdad, que non é moi habitual tampouco encontrar de desa de época eh, tan eh, perto do mar. Esas vi mar, parece unha fortaleza. E digo, porque non era tan perto, porque naqueles tempos Os peligros grandes, grandes, viñan todos polo mar. A xente sí, escapaba da beira do mar porque por aí viñan eh, invasións turcas, invasións vikingas. Uh -huh. eh, logo viñan os franceses, ou, perdón, sobre todo os ingleses, o Francis Drey, das películas, debía de ter como pasatempo tamén vir a xatear por aquí, por o noroeste. Entón... Eh, os núcleos de población pois, eh, as vías de comunicación se escapaba un pouco da meira do mar porque, bueno, eu digo cariñosamente por aí había xente de dudosa reputación e moita bichería entonces marchaba dai cerca de, de Cangas ben a historia de María Soliña Claro, claro, claro. Eh, que non era non era eu sigo pensando, e pois de haber leído, é un que se fai as súas ideas, eu creo que esta muller non era meia. Esta muller, despois dunha invasión turca, de quedar arrasado Cangas, verdad, totalmente, tuvo tuvo a idea de decir, poseste, o marido morreu defendendo Cangas da dunha de destas invasións, nas uh -huh. que falaba antes, e tuvo a valentía de decir, pois pues este ano non vamos pagar impuestos, ela era dunha familia acomodada. Claro. E iso, fíjate ti o que pode significar, fíjate ti, eh, uns séculos atrás, que alguén xe dixera todo poder, non pagamos, que non temos pa comer, e eh, non se paga. <risa> bueno, non era a bruxa. Digo un pouco a idea, pa porque dos peligros cabía ver a mar posequía, a iglesia de San Juan, de Tirán está enclamada susto no barranco na caída ao mar. Desroadro se ve unha visión, se ve todo vivo, uh, uh, uh. perfectamente podía que fuero como había mal tempo ese puallo que se que forma mal tempo, pois pues, apenas se podía ver divisar Vigo, pero a visión é eh, recomendable muy bueno, bien, muy bien ir ir. y después tiña que a mí sabes que me gusta más esos sitios es con costumbres eh, costumbre claro, eh, claro. eh, eh, donde, donde hay lendas bueno, aquí antes de marchar de ahí ahí está eh, José María Castro Viejo periodista, sí, escritor sí, sí, sí. nos anos 80 algo está enterrado nun panteón que echaba moito atención a fachada de San Joan de Quirán chama atención, bueno, era una familia acomodada e eh, podía facer un panteón que destacaba verdad eh, sobre os demais ¿no? mm. eh, yeah. bueno, pois pues, dai, dixeu como hai que ver, ver algo de ahí, un poquinho máis arriba o monte, xusta sí. arriba da igrexia de San Joan de, de, de Tirán ou un asentamento, monte do Castro que eh, é casi da igrexia tirando montaña arriba o mar de espaldas tá, tá, sei, hai o monte do Castro sobre ese monte hai un Castro Eh, un castro eh, cristianizado, bueno, eh, ahora hai unha capela, moitos castros destes, pues, eh, si, puse unha capela, a capela dos remedios. Ah. Pero que ten de singular o sitio? A capela é unha capela, eh, creo que eh, algún falan que do ano 1500 e algo se fundou este pequena capela, pero na xuste en frente da capela, hai un penedo un penedo non moi, non moi grande pero curiosamente iso encontramos máis veces hai unha serpe dibuxada unha serpe tallada na, na, no penedo xa que falamos xa varias veces aquí de cultos a serpe Troña, Campolameiro de que aparecían donde hai un castro donde a, despois houve unha igrexia, incluso unha fortaleza aparece sempre a serpe Mm -hmm. seguramente de origen castrecho están ser eh, falan de que era un conjunto de pedras que alguien que alguien como estorbaba para enriviar a profesión cuando sacaban unos remedios <risa> eh, sí eh, entonces eh, sacaron las pedras sacaron las pedras esto fue en los años 70 algo. É un veciño usou as pedras para facer un muro Vaya, home sí, Claro, pero as protestas os veciños, varios colectivos sociais, hmm. armaron lóxicamente que le va de lí, máis de mil anos que alguén, porque non reviraba a procesión ou non entraba a xeita e que facer como media volta unha cousa extraña donde estaba recuperaron recuperaron a pedra na que estaba serpe. que ah. Se volva a poñer no mismo sitio, pero como seguía estorbando para a entrada da procesión, uh -huh. decidió apartarlo un pouquinho máis ao lado. Elía está a pedra na serpe. Eh, posiblemente veña de un culto xa de candaí había un asentamento humano, non? Claro, claro. Conta conta a tradición de que os días de o día de San Xuán, sobre todo o día de San Xuán cando se apagaban as fogueiras, mm. sentada nesa pedra aparecía unha muller. Anda claro. se, se alguéns unha muller vestida de negro, mayor con un tranca, un atran con pau grande na man dicen dicen que cuando veía, cuando un mortal, ti y yo, una persona mortal, esta mujer desaparecía. Algunos dicen que o día siguiente, ¿verdad?, si iban a ver aquello, aparecía este encantamento, eh, sobre, aparecía un acerpe enorme dando vueltas alrededor de la iglesia na aí. E tamén dicen, e tamén dicen que eses mesmos días é moi fácil encontrar bruxas, eh mouras tamén no lugar en torno a esa pedra. Verificamente cando aparecía o humano, estes animais uh -huh. todos desaparecían e se marchaban, eso. Fu il relato di un día d'inverno che conto che non do, che non doù para más. Ahí está, ahí está a pedra y y y mira que no hay Está ben, está ben, está ben. A entidade de pedras con serpes, a serpe ou a, a talla que se ve perfectamente, verdad, sí. a cabeciña ou o corpo serpenteante, aínda é unha serpe de un metro de longo, eh? no é? Un, eh, un, dibu un dibuixinho eh, pequeno. É telana a tua rede, claro. Da, é unha noite que sí. dixe eu vou, vou meter agora dentro de un momentinho vou meter un vídeo contando esta mesma historia eh, na... na... Na, na página eh, Na página, o mesmo que acabo de contar aquí Pero primeiro era contar aquí muy eh, bien, muy En bien. Radio Cornellá E ademais con, con, con imaxe non? Si, sí, si, sí, si, sí, se vai ver a pedra Eu vou señalar ali eh, todo, bien, Dentro dunha hora de pico Aí estará, porque agora vou de camiña casa Se achuba a denxa É eh, eh, como Radio Cornellá, se me dá todo estreno Por, ala, damos unha escena radio pues Pois agradecemos xo moitísimo xoan De verdad ¿Sí? que eh, é un placer cada vez que conectamos contigo sempre nos bus... nos proposo algunha visita especial unha visita interesante e ¿Sí? ao mesmo tempo poder frutar con, con esas ¿Sí? eh, eh, contos e historias que, ¿Sí? que ti recolles en algún momento ¿Sí? Claro que sí, sí bueno, o, o San Joan de Tirán en Calterguía do Románico Verdad mm. A arquitectura románica é un lugar de referencia, é un fila topaca. Xa da capela eh, dos remedios e eh, eh, das lendas é eh, un pouquinho máis a tradición oral que te enteras por eh, por algo recolhido xa ou escrito por alguén moi especifico ou ben pola tradición xa. Eh, eh, Eh, esta Po pues, euto encontrei o relato e eh, empecéei a buscar po lá atrás como falamos de, de culto a serpes verdad sí. di eh, dixo, oh, pero sei aquí eu eh, isto sei que era unha cousa moi específica entonces vas encontrando casto de atimento arqueolóxio non sei que ta culto a serpente culta a ser eh, entonces bueno, pois pues, se dixen daquela que ao mellor pois, no seu tempo non era un animal tan mal visto, ¿verdad? que nos levou a todos ao pecado e a perdición, e ao mellor era algo que nos pois, rendíamos un certo culto prácticamente eh, miles de anos atrás. ¿no? Os galegos pois, a mellor guíamos alguns cultos un pouco fora do común. Moi bien, a, a verdade é que eh, sempre é eh, moi agradable a túa colaboración e participación. De, Desechámusee que teñas unha feliz semana a ver se a mána eh, aínda que veña a Marta con tanta ma... Eso, mm, de, Pero que, que, que sea máis niña polo menos. Agora está pintando. Eh, abrigarse por se si chega algo aí, eh? que venha. nós estamos aquí eh quitándolle a maior carga de agua para ir, que a, a todos porque estas cousas entran polo Atlántico, eh? Agora que si, sí, a veces salen por ahí polo Mediterráneo eh dando caña tamén, eh. Bueno, o Gaya que o que se llama miña, vale. Ben, un aperta vale. grande, moitísimas gracias Chan, ata vindeiro semana, ben. Apertas. Bueno, pois, xa vedes, cousas interesantes a, a igrexa de San Sanxuan, a capela do, do, dos remedios E a pedra que ten unha serpe esculpida Pois, adiante, música e continuamos o meu mundo podía mover non quixera ser pretencioso nin todo poderoso só queria ter un momento de lucidez contiva a topar una salida as neuronas derretirán